Epilógus. Az abelárd egyezmény után. Franciaország, 1138. Pierre Abelard, a Notre-Dame templomának egykori kanonokja, akit sokáig a kor legkiválóbb teológiai, filozófiai mestereként ismertek, elveszítette rangját, mert szerelemre robbant szépséges tanítványa Heloise iránt. A teherbe hejtett lány felbőszült nagybátyja kasztráltatta. Irigy így ellenfele hogy szerencsétlenségét a maguk hasznára fordítsa. Ő pedig válaszkép megalapította Paraslet nevű menedékházát, és meghívta az apácává lett Helloist, hogy vegye át az ott működő zárda irányítását. Miután Abelardot megfosztották volt férfiasságától, szerelemben nem egyesülhettek többé, de egymás iránti mély odaadást táplálva testvéri szeretetben és megértésben állították össze művüket. Abelard megpróbáltatásának történetét és Heloise leveleit, amely ragikus tragikus szenvedély legendáját megalapozta. Miután Abelard sikertelenül próbálkozott égi dicsőségének helyreállításával csüggetten és elcsigázva halt meg, egyesek úgy mondják a szíve szakadt meg. Testét később kiásták a San Marcel korostol temetőjéből, és titokban átszállították Heloisehez a paraszletbe, ahol a lány húsz éven át gyászolta őt. Elhalálozván őt is a belár mellé temették. Földi maradványaikat az elkövetkezendő századok során többször áthelyezték, míg végül a nevükkel ellátott közös sírba leltek végső nyughelyre a párizsi perleság temetőben. És itt végre csak ugyan örök menedéket találtak.